Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Farkas Attila Mártonnal és Puzsér Robertel a stúdióban 0630 30 az SMS számunk. Ezen írhattok nekünk, amiről beszélni szeretnénk a következő órában. Az a megsértődés kultúra, vagy kultúra hiányosság? Az a szándékos félreértés kultúra, vagy kultúra hiányosság? Van egy Geszti Péter tréner fotó terjeng hol ahol Geszti Péter bepózol egy, egy, egy, egy aranycipőben arany, arany és a póz mentén egy idézet olvasható. Tudod, vannak ezek az ilyen trénermémek. Azok a Igen. mémek, amiket a tréner legyárt magáról, így az arcáról, meg a, meg a narcizmusáról, és mellé helyez egy idézetet. Ugye ez ne, nem a naplementére tesszük rá, mint óra Vecnóra, hanem itt mm. tartozik hozzá egy personal branding szándék is, és ezért ott van a beszélő fotója, és mellette egy, azért mondja a Robi, hogy Szabó Péteres, mert olyan, vagy akár a tréneres, én ezt egyébként, de most már, de tréneres, de most már Abszolút nyugodtan adom. lehet a Gesztit is említeni, mert a Gesztis is tréner. Tehát Jó, már hát, a beszéltünk már el mert Szilveszter után rakta ki, és egyszer már valamikor adásban félig, meddig kitértünk erre. Ugye mi olvasható a képen? Megsértődni nem akkor kell, amikor okunk van rá, hanem amikor lehetőségünk. Na és ez szenzációs. Ez a tanácsa Geszti Péternek, az egyszerű ember számára. Megsértődni nem akkor kell... Ízlelgessük egy kicsit az igét. Mit állítunk? Mi az állítmány? Kell. Kell. Kezdődni. Tehát megsértődni rövid, kell... Mondok egy rövid mondatot. Meg kell sértődni. Tehát ezt, tartalma, ezt az állítást tartalmazza a nagy állítás. Meg kell ugyan sértődni. Nem Nem amikor, mindegy, mikor. Nem, amikor történik. Időben elválasztjuk és mobilizáljuk az időtengején ezt a beváltható. Tehát, hogy elhagyhatja a szanatóriumból kártyát. És azt mondom, hogy nagyon jó. Most én megsértődöm, de nem. De, de majd később árulom el, mert milyen jól fog ez nekem jönni le, majd. Tehát arról van szó, hogy a megsértődést, az, a, a meg, de, ne, de nem arról van szó, hogy a megsértődés kártyát én félreteszem teszem amikor kelleni fog. Arról van szó, hogy lehet, hogy semmi sértő el sem hangzott. Lehet, hogy már két héttel előbb meg tudsz sértődni, mint hogy megsér, elhangzana bármi sértő. Hiszen megsértődni kell, de nem akkor, amikor valami sértő elhangzik, vagy valami sértő történik. Tehát ne az önérzetünkre hallgassunk, amikor sértőt... Hanem a lehetőséget az Hanem az érdekeinkre számítsunk, kalkuláljunk. Mert a sérelem az egy beváltható valuta. Pontosan. A sérelmi alapgyűjtögetése az a mi számunkra... seton seton token, amit azaz, beválthatunk. Azaz. Tehát az, valójában az a mi számunkra egy... Egy... Ö... Vócsár, egy érték. Igen, igen. És hogy, hogy ezt, ezzel mi, mi kereskedhetünk. Persze, azonnal át kell vezetni az elhangzott ö, sérelemre okot adó, vagy adható ö, dolgot a, a személyi lapunkra, tudod, a követel ö, pa, cellába, hogy később hivatkozhassunk rá, mert hogyha két hét múlva mondom azt, hogy de... Jaj, most hagyjál már ezzel, hát a múltkor te, te ugyanígy viselkedtél. Akkor, akkor azt fogod kapni, hogy ugyan kiemlékszik már arra. Tehát emlékezetessé kell tenni azt a pillanatot, amikor megsértődhettél volna, azzal, hogy meg is sértődsz. És akkor majd jó lett. Nekem volt egy csajom, két, He -he. Évig, két, égi, két évig együtt voltunk, és volt, én nem vagyok egy ilyen vitás, sőt, legtöbbször, szóval legtöbbször vagyna, akivel szézzel. vitatkozni, vagy veszekedni vagy, kéne. Nem, én, vagy ne. Pugér, nem, na, én ott is hagyom, és többet nem beszélgetek <gül> hey. vele. Mert, mert nem tudom, nekem több nyugalomra van szükségem. Jelens. Ezzel a csajjal viszont már addigra jó régóta együtt voltunk, tehát már benne voltam a, benne voltam a pilóta játékban <gül> térdik, és, és, és akkor jöttek hintára. az ilyen idők, És rám tolt valami olyat, amit egyébként hetekkel, két hónappal előtte ő ugyanúgy megtett velem szemben, csak hát én nem tettem szóval, jó, hát mindegy akkor. És mondom neki, hogy de hát két hónapja te is ugyanezt csináltad, és mit kaptam? Egy héten belül kell szólni, hogyha valami bajod van, utána már nem lehet. És egy olyan helyzetben találtam Elévultam. magam, hogy megér, meg, megismertem egy szabályt a szabálykönyvből, amelyet addig nem ismertem. Elévült a az, az bűncselekmény. Az Elévült az ő bűncselekménye, az enyém viszont még nem, az, az most nem. volt, mert most kell szólni. Friss Hét volt. napon belül, 168 órával a pénztártól való távozás után már nem ér a nevem káposzta a fejem. Elképesztő. Ez a 171. cikkeje, az iratlan társadalmi együttélés szabályai cím. Könyvnek, amire ugye minden hülye tanárod is hivatkozott, meg mindenki, aki rád akarta erőszakolni a saját normáit, amíg még gyerek voltál, és nem tudtad, hogy azt is lehet mondani, hogy hát szerintem meg nem így van. Ha, ha. Az én számomra ha... nagyon fájdalmas az, ahogyan Geszti Péter savat l... l... lögyből a nyílt sebbe, ami a pároknak a, a... a mindennapos pengeváltásai nyomán képződik. Mert hogy ez egy kultúra az tehát így, lelkeken, amit, lehet, amit ő itt megfogalmaz, az aha. egy mindennapos kommunikációs mellé nyúlás két-két ember között. Ugye ez, szerintem ez, ez, ez, a, ez a mondás, hát nem csak hogy ha lehetőségem van, akkor sértődjek meg, ez helyen, naponta százezer történik Emberi kapcsolatokban általában. Politikában remélem a politikában erre ki fogunk abszolút ez megy. Hát jó, így van Hogy ne. Ez, ez minden téren, tehát hogy ez a korszellem hordozza ezt a szándékos megsértődést, a, ö, ö, meg, meg, meg ennek a, meg ennek a a szándékos félreértés, édes testvére kézen fogva járnak, tudod, amikor valamit félre lehet érteni, úgyhogy félreértjük. Nyilvánvalóan nem arra vonatkozott, de félre tudjuk érteni, és ezzel élünk, ezzel az alkalommal, szintén a geszti intencióinak megfelelően. Aha. Mondok egy példát, a hallgató írja, Bukinger Peti, régebben osztálykiránduláson leült mellém a tanító néni, de nekem ott volt a táskám. Magam elé vettem a táskát, hogy kényelmesebben elférjen, és rám rivalt. Mi van, félted azt a nyomvat táskádat? Ér, mm -hmm. ez a szándékos félreértés. Ugye a jóhiszemű táskaodébrakásból ja, ja, ja, ja. lesz egy meggyanúsítás, hogy szerinted az osztályfőnök néni Bár... lop? A szándékos félreértés más műfaj, mint a, a sértődés. Tehát arról szerintem különbeszéljünk, mm -hmm. mert egyébként a szándékos félreértés az még súlyosabb. Mm -hmm. Tudod? Én, aki Amikor a rossz szándékot feltételezi érted, aki, a, a aki mondandó. Publikál de nem feltételezi. Még csak nem is tud, feltételezi. mondjam nem, el? Nem. Aki nem. publikálni szoktam, <gül> <gül> tudod? Mert a magánéletben a szándékos félreértés e, e, apró bosszúság. Mm -hmm. De amikor mondjuk ilyen politikai, meg közéleti vitákban van a szándékos félreértés... De de és ő és, ott egy félreértésre jön az, alapoz hogy... egy komplet beszédet, hiszen nem beszélgettek, hanem két publikáció csap össze, Teh, azzal kezdi, hogy félreért, majd ír a két Beszél... komplet oldat. Ja, ja, ja, ja, vagy beszélgetünk mm -hmm. is. Érted. Beszélgetés jobb esett, mert ott mondom, rögtön azt mondom, lághatsz. hogy nem szeretem a politikai korrektséget. Még ha hozzá is mondom, hogy azért nem szeretem, mert szerintem ez a szólás és gondolatszabadságnak a csorbítása, jön az, Semmi hogy baj az azért az, hogy nem, nem szeretem, mert biztos szabadon szeretnék. zsidó cigányozni, uh -huh. szexista, rasszista, poénokat, megjegyzéseket tenni. Tehát Nyilván... É, az már Na. a konklúzió. De valójában, ez nem a szándékos valójában, valójában nem feltételezi ezt. Valójában valójában szándékos férreget, Fontos, aha, tehát aha, a rossz aha. hiszeműségről van szó. De, de, val, de valójában, valójában azt gondolom, hogy ez még csak nem is rossz hiszeműség. A rossz hiszeműség akkor lenne, hogyha ő ez alapján feltételezhetné, tehát feltételezni. De ja, ő valójában, rossz... valójában nem rossz hiszemű, valójában még csak nem is feltételezi ezt, hanem azt látja cinikus hideg számítás nyomán, hogy ezt ebben a szituációban egy érvelés keretében rá. Át lehet verni, tehát rád veri. És ki, ki ki, Lelki nyugalommal, igen. Igazad és van. valójában még csak nem is rossz hiszemű, mert ő igazából nem feltételezi azt, hogy te náci vagy. Tudja, hogy mire gondolsz, nem ért félre téged. Igen. Viszont úgy csinál, igen. szándékosan és módszeresen, igen. mintha nem érteni, és hogyha ő ezt itt most úgy értené, hogy te akkor ez alapján antiszemitacsávó vagy, azért nem szereted a politikai korrektséget, mert te... De, de, Például egy közös ismerősünk, akit egyébként kölcsönösen nagyra tartunk, nem olyan régen Konok Péter érvelt azzal, hogy azok a férfiak, van egy ilyen ö, netes csoport, hogy férfihang.hu, akik, akik azt mondják, tiltakoztak, az így tiltakoztak, <gül> így <Igen>. hívják <gül> a feministák, a gender kurucing a feministák hívják így, Persze. tiltakoztak az isztambuli egyezmény ellen. Tudom. Az isztambuli egyezmény azt kimondja, hogy a történelem az egy az, egy, az, egy, az egy története. Igen. Tehát egy, egy, egy tör, nagy történeti patriarchátus. a a alapvetését. Igen. Igen. A igen. igen. És az isztambuli egyezmény, amit egyébként többek között a magyar kormány is ratifikált, az erről rendelkezik, és a férfihang.hu az tiltakozott az isztambuli egyezmény ellen, és ezt Konok Péter úgy konnotálta, hogy a férfihang.hu a nőverés jogáért protestál. Borzalmas. Érted? Tehát, hogy valójában. Pedig egy haverról van És egy szó, haverunkról van szó, itt ja, ja, ja. kölcsönösen nagyra tartunk. Igen. Könyvét olvasunk. Hát meg meg kölcsönösen egymásnak is. a könyvünket, dedikáljuk. Igen, igen, igen, mi, mi, de ez borzalmas. És, Péter, és, borzalmas. És ennek ellenére. És tudod, mi, hogy miért érdekes ez? Mert a, mert a, a Konok Pétert az ellenkező ö, ideológiai oldal egy másik tengelyen, a jobb baltengejen, ugyanilyen módon érti félre szándékosan. Amikor Konok Péter például a menekültek jogait védelmezi, akkor Konok Pétert azzal szembesítik, hogy tehát ő le akarja rombolni a nyugati civilizációt. Meg akarja erőszakoltatni a magyar lányokat éces és hepatitises izé arabokkal. Márkivel és azért nem. nem. És, és, látod, és látod, ez az érdekes, hogy hiába szembesül Konok Péter ezzel a rosszindulatú technikával, egy másik tengelyen ő maga igen, is alkalmazza. Igen, igen, igen. A megsört, megsértődésnek a kultúrájáról beszélünk, meg arról, hogy a korszellem az a megsértődést meg a szándékos félreértést azt jutalmazza. E, e, és hogy általában e, a párok nagyon hajlamosak erre, általában e, nagyon jól rezonál erre a kádári kisember, meg az önsajnáltató kispolgár. Tudod, a kispolgárnak, annak főleg itt a Kárpát-medencében, most lehet, hogy máshol is így van ez, és a kollektív korszellemet leírja, de én ezt itt tapasztalom, úgyhogy erről tudok autentikusan nyilatkozni egyszerűen rááll a nyelve a sírás rívásra, a panaszkodásra, az önsajnálatra. És minden alkalom jó alkalom, minden lehetőség alkalmas arra, például az anyák napja, hogy az anyák sajnálják magukat és sajnáltassák magukat, hogy a gyerek szétszopta a mellüket, vagy hogy egyáltalán tönkretette a testüket a szülés, vagy hogy nincsen idejük magukra, nincsen idejük semmire. De ugyanilyen a jó alkalom a nem tudom én a nő arra, hogy a nők, vagy ugyanilyen jó alkalom a nem tudom én az a... S arra, hogy az egész Igen, de a kis nyugdíjas, meg a, nem tudom, a kis egzistencia a munkanélküli segélyért sorbaállása, stb. A nemzeti, nemzeti ünnepekkor meg a kollektív nemzeti a szerencsétlen történelme. Igen, történel, csak, azt, az csak is... miközben nem látjuk azt, nem látjuk azt hogy, hogy, az, hogy Magyarország azért a, a bolygó népeinek a felső 5%-ához tartozik, életszínvonalát tekintve. Tehát, hogy itt még a csórók is jobban élnek, mint a bolygó zöme. Tehát de, de, de soha semmilyen körülmények között nem szabad az, felmondani az, az önsajnálatot. Az mert hogyha felmondjuk az önsajnálatot, akkor eh, akkor uh, ugyan elnyerünk egy élhető eh, közérzetet magunk számára, viszont elveszítjük azt a végtelen mennyiségű sérelmi alapot, ami alapján mi panaszkodhatunk, mi sírhatunk, az mi fellebezhetünk Európának, Lányal. Európa, minket elfelejtette minket egy, kifelejtettek. Figyelsz, volt egy jezsuita szerzetes, aki 20 évet ült a román börtönben, magyar származású, katolikus szerzetesként el tudt képzelni, hogy az milyen lehetett 20 évet román bő, kommunista börtönbe ülni, magyarként és jezsuitaként kétszeres szívás, És azt mondja, hogy szép élete volt, és, és, és nagyon jó élete volt, és úgy szeretne meghalni, mint a kutya az útszélen. És az neki a szabadság. Na de ezt nem várhatjuk el a tömegektől, érted? Tehát szentnek kell lenni. Egy ilyen hozzáállás. Ő megsértődhetett volna, és nem tette arra. Minden oka meg lett volna arra, hogy a fellebb vitali tanácshoz járuljon, és mondja azt, hogy kérem, itt engem súlyos sérelemért. Itt én tőlem elvettek húsz évet az életemből. Ő olyan ember, akit a börtönből való szabadon, ilyen jellegű börtönből való szabadonengedéskor még oda megy a recepcióra, hogy úgy nem fele te el bediktálni valamit a minibár fogyasztásból, egy kását, vagy egy izé, vagy, egy, vagy egy, melegy, egy rossz poshat vizet. Ha ja. esetleg az hiányzik, akkor, akkor azt ő megadná. Ugye egyébként itt ilyen egyenlegekről beszélünk a párkapcsolatban is, meg, meg, meg nyilvános beszédben is, hogy megsértődhetnél, ezért megteszed, ezzel nyersz egy vócsert a másikkal szemben, amit majd felhasználhatsz. Az, az rohat megtévesztő lehet, hogy mondjuk a politikai kommunikációban ugye azonnal, ahogy a másik hibázi, Egyet, vagy bárki, rá kell olvasni, mert a szavazatot ér csak, hogy a politikai kommunikáció az egy nem zéró összegű játszma. Ott a, vagy, vagy pont zéró összegű, ugye ott az x-talap szavazatból gazdálkodunk. De mondjuk a kultúrában, vagy csak így a közéletben, ami nem szavazatra megy, hát. hanem a saját jó hírneved, vagy a PR-ed, vagy valamilyen ügynek a kommunikációja az, hogy te népszerűbb leszel, vagy az, hogy neked jobban igazad van, jobban szeretnek, vagy a te ügyedre jobban odafigyelnek, az nem feltétlenül okoz kárt a másik ügynek. Tehát ott, itt nem lesz szavazás négy évente, amikor a kultúráról beszélgetünk. Mégis ráolvasom a másikra, mégis beváltom a voucher mert kicsinyes vagyok. Mert hiányzik az a nagy vonalúság, amivel azt mondhatnám, hogy miért zavar engem, hogy, hogy neki is jó. És tó -t, tó -t, De van választ, vannak választások, mert van, van az emberi életben ilyen, ilyen sorsfordulók léteznek. Tehát, tehát megszületik a gyerek, vagy felépül a ház, vagy éppen elvesztitek a házat, vagy, vagy valami történik, és, és olyankor jön a kölcsönös szemrehányás, a, a másiknak a vádolása, na olyankor Aha. előjönnek ám ezek, igen, Előjön mert jönnek, a saját kudarcod ezek. és, és Á, saját hajjaj, magad közép alatt kell építened, aminek vannak, a téglái a másik hibás választások Á. ott is. Mm -hmm. Csak mm -hmm. nem négy évente esetleg. Tudod, hogy mi itt a fő probléma? Hogy az emberi kapcsolatainkat is tőzsdére vittük. Tehát, hogy itt egy egyenleg zajlik, itt br mindannyian brókerek vagyunk, még az emberi kapcsolatainkban is pluszosak kell, hogy legyünk. Részvényeket kell jegyezni. A megsértődés lehetőség, a sérelmi alapfelhalmozásának a lehetősége az egy tűzsdei tranzakció, egy lehetőség számomra. Hogy az emberi kapcsolataimat magasabb árfolyamon jegyezzen. Az összes bunkóságodat ö, fölírtam egy kis könyvbe, amit majd adott esetben <gül> a fofáthoz fogok <gül> vágni, Tehát ez világos. <gül> De, hogy így, arról van szó, hogy egyetlen vérszívást, meg egyetlen bűntudatkeltést sem szabad elszal Asztani, ja. mert hogy ebből is energiát lehet Abszolút. lecsapolni. Ez vérszívás, tehát hogy konkrétan energiát tudsz lecsapolni a másikról, ha a nem másik teszed energia meg, hálózatáról. Ha nem teszed meg, akkor pazaroltál, akkor nem vagy zöld és Tog, magad, magad teljesen, éppen, nem vagy teljesen kapitalista fölfogás. Figyeljetek, viszont és, és a mostani kultúráról beszélünk, ez már az előbb meg akartam kérdezni. Arról mi a véleményetek? Amikor ezt a régi gentri világba, a lovagiasság szabályai szerint, ugye ott a sértő, ott nem volt igazi sértődés, oda kellett menni, kesztyűt, dobni uh -huh. az arcába. Tehát a, a sért, sértők voltak a sértődésnek. sértődés. sértés volt, de rituálé. Nem olyan érzelmi sértés volt az, hanem... Nem egy virtuális térben, de nem egy, de nem egy virtuális térben, térben zajlott, hanem ha. egy valós térben zajlott, és következményei voltak, tehát, hogy a megsértődésnek ott olyan következményei voltak, hogy utána kartpárbaj, vagy ti, pisztolypárbaj, vagy tehát, hogy Jó, ott azért ki nem az volt, hogy nek átszúrtad egy karddal, hanem oda mentél, és kedven volna téged átszúrni egy karddal. Van-e neked is kedved hozzá? Nem, tak, és ezzel a segédeimnek. Őt. Őt. Tehát, igen, igen, igen, igen, ez igen, ez igen. rögtön juhó. a segédeknek kell. Tehát ebben is megvolt ez, hogy, e, hogy uram, én nekem önnel semmi dolgom nincs, majd tárgyaljon a segédje a segédemmel. <gül> igen, igen, igen. És tudod, hogy mi a másik a bűntudatkeltésnek, meg a vérszívásnak a, az ellenpólusa, vagy mi, mi, a, mi az árnyoldala, vagy az ellentétes oldala, hogy hibát Soha nem szabad elismerni. Soha nem szabad bocsánatot kérni. Soha nem szabad gyengeséget tanúsítani. Soha. Semmilyen gyengeséget. Mert bármilyen gyengeséget tanúsítasz, azt később felhasználhatják ellened. És akkor majd zuhanni fognak a részvényeid. Jaj, meg ne tudják, hogy te Gyógyszercet. recskázni szoktál, volt már homoerotikus álmod, vagy, vagy mondjuk szemgolyópircinget van, mert megtudják, úristen, ezt majd aztán később, amikor majd hátat fordítok, pont be tudnak döfni egy, a bordáim közé egy tört. Ezt majd fel tudják használni ellenem. Tudod? Tehát, mindenki, mindenki úgy gondolkodik, hogy így ő maga, így nem Önértékén van a világon. Valahogy mindenki úgy gondolkodik, hogy az ő é, az ő, ő, ő életének. Helyen, ő helyfoglaló jogtalanul egy igen, picit. Igen, igen, hogy az ő életének, lenne nem lebukni. Mint ezzel. hogyha, mint hogyha nem, le, nem volna Istentől kapott halhatatlan lelke, mintha nem volna joga a létezéshez, teljes joga a a létezéshez. Ez léte illegitim, olyan, mint a senki Alfons rejtőjenőnél, akit ugye a világ összes országából kitiltottak, ezért csak a legnagyobb titokban élhet a Földön. Az önkényes mérvadóban a témánkat az a mondat szolgáltatja, vagy az, az állítás, hogy megsértődni akkor kell, amikor okunk, nem akkor kell, amikor okunk, hanem amikor lehetőségünk van rá, a megsértődés kultúrájáról beszélgetünk arról, hogy kiányzik az a nagy vonalúság belőlünk, hogy akár egyetlen egy lehetőségre e, e, ne lépjünk rá, vagy ne tegyük félre, vagy ne hangoztassuk, hogy én itt most jól megsértődtem, hogy aztán később beválthassuk valamire. Írja nekünk a, a hallgató, hogy social justice, volt típusú emberekkel. Pont emiatt nehéz kommunikálni, olyan állítások is sértőek számukra, mint az, hogy csak két nem van, írja nekünk Rádi Laura a Facebookon. Na hát igen, ez, ez, ez egyébként ez a totalitárius gondolkodásnak az egyik alapvető jellemzője. Nem csak a feministák ké, már a radikális mostani feministákról van szó, hanem hogy mindenki, aki egy ilyen ideológiai őrültnek fanatikus, hogy képtelen a humorra, az iróniára, és mindig mindentől megsértődik. Na most... Mert elnyomást vizionálod, ahogy másnak más véleménye van. Figyeljetek, van a Tamás Gáspár Miklósnak egy rémséges cikke, a e, Miért vagyunk feministák? De most nem a feminista topika lényeg, én most a humortalanságról akarok beszélni, csak egy nagyon jó apropórá. Mint alapanyag, ha úgy tetszik. És abban ír egy, ír egy olyasmit, hogy Sokszor mondják a feministákra, hogy humortalanok. Nos, a megbántottak, megszomorítottak, megerőszakoltak, kizsákmányoltak, elnyomottak, bizony azoknak nincs kedvük nevetni. Na most nekem rögtön az volt az első Rögtön eszembe jutott az Angi Vera című kommunista filmnek az a jelenete, amikor a zuhanyzóba ott nevetgélnek, és oda jön az a középkorú komisszárnő, hogy ott, ott mit, mit röhögcsélnek, és akkor az egyik csaj mondja, hogy miért elvtársnő? Már egy szép női, melis polgári csökevény? És akkor ha ha, ha ha ha ha És akkor így mondja neki, ilyen, ilyen megszégyenítően a, a, az elvtársnő, a komisszárnő, hogy úgy tudtam magáról, hogy pont magától nem vártam volna ezt, én úgy tudtam, hogy maga az előző rendszerben nagyon sokat szenvedett. És akkor elkomorulta a, a, a poénkodó, és azt mondja, hogy hát éppen azért Nos, kedves TGM és mások, egyébként akik sokat szenvedtek, azok éppen sokszor nevetni szeretnének végre felhőtlenül, és ez a fajta humortalanság, ami TGM-é is, ilyen szituációban legalábbis, meg tudom, a feministáké, meg egyáltalán bármilyen politikai komisszáré, az a cenzoroknak, az az elnyomóknak a humortalansága, és ennek is van egyébként egy funkciója. Tudjátok, hogy mi a humortalanságnak, meg ennek a komolykodásnak a funkciója? Szakrális teret generálni, olyan hangulatot gerjeszteni, mint a temetésen, hogy, ne, hogy neked ne... Van kedved itt viccelődni. Van kedved viccelődni, és abban pillanatban ki vagy iktatva, mint te lehetséges vitapartner? Hogy vitatkozhatsz velem, amikor itt a, a, a, az én érveim alatt hullahegyek vannak, meg megerőszakolt, meg elnyomott és kizsákmányolt tömegek. Értitek? Érdekes módon sosem a megerőszakolt, kizsákmányolt tömegek azok, akik nem viccelnek, hanem azok, akik ezekre a tömegekre hivatkoznak. Olyan ezekre hivatkozva van. az Ezt érveiket mondom. próbálják, az, és ezek nem esnek ám egybe. Nem ám. Nem ám? Ez ez hmm. biztonságban élő jó módú középosztálybeli értelmiség nem abban, hogy, hogy ez, ez is egy kommunikációs stílus, hogy én azok nevében, akik szenvedtek, a, a, a, azoknak az 50%-ának a nevében szólok, hogy nekünk nincs kedvünk nevetni, míg más, azoknak, akik szenvedtek, a másik 50%-ának a nevében szól, hogy nekik pedig nevetésre van szükségük. Érted? Senki nem birtokolja az összes. Sze, ki ne szenvedett volna valamilyen téren életében, és mégis ő, ő, tud nevetni? És, és van, aki pedig tényleg soha többé nem tud nevetni. De ne sajátítsuk már ki mind a két oldalt úgy, ahogy a feminista kifejezést is óvatosan használjuk, mondjuk most már kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy egyenlőségpárti feminista, és ebben a konnotációban pedig a bosszúpárti feministákról. Ja van világos, szó. világos. De, de most mondom, nem a feministák, ez, ez csak egy alapanyag volt. Mm -hmm. egy bizonyos attitűdhöz, uh -huh. a világhoz, meg a másik általában ez zállása. nem a feministákat írja le, hanem általában mindenféle totalitárius gondolkodásnak Pontosan. a hívét. Uh -huh. Tehát ugyanígy leírja a marxistákat, ugyanígy leírja a fasisztákat, ugyanígy fasisztákat, általában, ő, tudod kiket? Ezeket az ilyen puritánokat. Azokat, akik azokat, akik a a, de a rossz értelemben puritán, mert van ennek egy jó értelme Metaforikus, is. Metaforikus uh, igen, igen, igen, a, a Hanvas béla értelme Igen, igen, purítán, igen, igen. És, és hogy ebben valójában nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz ezek a ezek a vallási őrültek, ja, ja, ja. meg a, meg a scientifista ilyen megszállott ilyen igen, igen, a ő, őrültek, a tudomány vallásnak, a tudományvallásnak is vannak ugyanilyen fanatikusai és megszállottjai. Nem a tudósokról van szó, Nem. hanem az abból világnézetet kovácsoló szektásokról. Bókinszisták. Így van így van. Igen. Tehát, hogy valójában az irónia hiánya, vagy az irónia megértésére való képtelenség az kifejezetten ezeket, ezeket a, a csoportokat jellemzi, vagy ezeket jellemzi elsősorban. Írta nekünk Gellérgából az előbbi beszélgetéshez, ahol ugye el, elbáboztuk a párbajnak a, a párbeszédét, Igen. hogy vajon a párbaj segédekből lettek a vállóperes védek? Ügyes. Aztán Tóth Kata írja a Facebookon, ez is egy módszer, már mint a megsértődés, amivel ki lehet szűrni a felesleges embereket az életemből, aki mindenen megsértődik, azzal nem állok szóba. Ö, ez ilyen furán megsértődöm. Arra ne, megsértődöm. Nem Megsértődöm, arra megsértődöm. Nem alkalmas arra, hogy elviselje a te személyiségedet, és boldogabb vagy, hogyha kevesebben találkoztok. Mert különben annak az árán tudsz azzal az emberel egy térben lenni, még, hogy 5 percenként valamint meg fog sértődni. Még nem mondtuk mondt hogy szót? A ja, ja, ja, ja. meg. Nekem már egy eszembe jut ez egy Minden ilyen megsértődés, vérszívás, bűntudatkeltés egy játszmán belül de zajlik. Erre mondtam, hogy zéró összegű vagy nem zéró összegű játszma, igen. ahogy igen. a politikát és a közéleti beszélgetést Na Most az mi... egyik az, az egy nagy láda arany elosztásáért zajlik, míg a másik az függetlenül is képes értéket teremteni, nem csak a másik. Igen, de mind a kettővel probléma van. Tehát a zéró összegű és nem zéró összegű játszmával egyaránt probléma van mind a számoljak számoljuk a pontokat. Egy rossz modell az emberi kapcsolatok működtetésére a játszma. Egy alkalmatlan modell. Ne vigyük tőzsdére az életünket, mert az életünket kifosztja, és, és ö, hogy is fogalmaznak, megszentségteleníti. Tehát, hogy az életünkben van valami szakrális, és ezt a szakralitást egyszerűen kifosztja az, hogyha gyalázatos, jutalompontokra váltjuk az emberi kapcsolatainkat. És hogyha egy emberi kapcsolatom annyit ér nekem, hogy na én itt most egy sérelmi alapot szereztem, amit majd behajthatok. É. És mi van, hogyha nem szerzek zsetont a, a, a sérelem tősdén? Akkor mi lesz? Tényleg értéktelen lesz az életem? Tehát tényleg arról van szó, hogy ez képezi az életem értékét? Szerintem tudod mi lesz, hogyha nem szerzel több zsetont a sérelem tősdén? Egy egész világot, egy egész életet nyersz cserébe. Nyersz egy, egy, egy, egy, egy, olyan, egy olyan életet, meg egy olyan sorsot, ahol soha többé nem kell megsértődnöd. A elhangzik valami sértő, a adott esetben tényleg elhangzik valami sértő, tehát nem arról van szó, hogy te neked hazudnod kellett sérelmet, Geszti Péter intenciói nyomán, hanem esetleg tényleg meg, elhangzik valami sértő, és te megteheted, hogy röhögj. Megteheted, hogy vállat vonj. Megteheted azt, hogy azt mondd, hogy. Nézd már, ennek biztos valami baja van, biztos valami, Nem most ez, ez mit projektál ide, milyen érdekes. Megteheted, hogy kilépj ebből a helyzetből, és elemezd hideg fejjel. Hogy úgy, úgy tekints rá, ahogy az Isten ha van. Hogy úgy tekints rá, ahogyan egy, ahogyan egy, egy színdarabnak a nézője a színpadot nézi. É, ő, ne vonulj bele, hogy... hogy, hogy, hogy Nehéz hogy... ezt megcsinálni egyébként, de kétségtelenül a szabadsághoz vezetett. Mm -hmm. én, én is megszoktam sértődni, rettenetesen rossz érzés. Nekem például megsértődök. Megalázottnak érzem magam, meg rabnak, Érted? Mert hogy, mit tudom, kötődöm ahhoz a dologhoz. De képzeld el kilépni ebből a játszmából. Jó, já, Ahogyan érted, jó, jó, já, a néző, já, já. a színházban a néző az abból a színjátékból, abból a játszmából, ami a színpadon zajlik, abból teljesen, teljesen kilépett. Őt az a, az a szövevény, ami a színpadon szövődik, nem szőtte be. Ő kívülről úgy tekint rá arra az emberi játszmára, mint az Isten. Ámen. Amen. Amen. Továbbra is abból az állításból indulunk ki, mely szerint megsértődni nem akkor kell, amikor okunk, hanem amikor lehetőségünk van rá, és akkor itt az előbb elkezdtünk egy ilyen utopisztikus ö, ö, helyzetet ö, keresgélni, amikor ö, még akkor sem sértődünk meg, amikor pedig jogos lett volna. És vegyük észre, hogy itt három lépcsőfok van. Az első az, hogy mondtak valamit, ami nem is sértő, és te megsértődsz, ez rettenetes. Aztán mondanak valamit, amin megsértődhetnél, de nem sértődsz meg vagy legalábbis nem mutatott ki, viszont az első sarkon fél holtra rugdosol egy kisgyereket. Tehát, hogy a, a, az indulatodat átviszed egy másik cseletménybe. Érte, és, és, és egy következő lépés az az, az idézőjel, egy kicsit szentévállás, egy ilyen hétköznapi jó cselekedet, amikor, amikor gyakorlatilag gyomorrákkal alakított, de legalább magaddal viszed, amikor azt mondtad, hogy ne, ö, megsértődhettem volna, fájt, nem mutattam ki, vonalú voltam, nem gyelek, rugdosom nagyon a kisgyereket lenyelem. Elfolytok. Elfo, van az indulatátében, ez de meg az elfolytás, ami rengeteg, de rengeteg, rengeteg, Rengeteg elhárító mechanizmus létezik. Zigmund Freudnak a lánya Anna Freud volt az, aki ezeket kidolgozta, ezeket az, a, én, elhárító az én elhárító mechanizmusokat. Például a racionalizáció, intellektualizáció, humoris. is, humor a is az a humor, amit számon kér a Tamás Gáspár Miklós, Igen. hogy azon azért nem a Vagy viccelek, vagy megrugdosom a palotapincsit. Nem a nem viccelünk. Bántom nem arról szól a dolog, hogy nem viccelünk, mert meg vagyunk sértődve. Arról van szó, hogy viccelünk, azért, hogy azért, ne bántsunk. Azért vagyunk megsértődve, mert nem viccelünk, és azért <gül> nem viccelünk, hogy meglehessünk sértődve. Ja, ja, ja. Na, tehát e, és, és hogy valójá, valójában a, a Na jó, olvasok, nem nagyon erős ja, ja, jobb, mint a rádióznál ja. Azért szexi megsértődni Most várja, most megsértődhetnék Azért szexi megsértődni, mert abból indulunk ki Hogy aki szenved, annak jobban van igaza Mint annak, aki nem Ennyit fogtak fel a krisztusi szenvedésből Pedig a szenvedés Önmagában nem igazol Semmit Írja a nap üzenetének szerzője. Mert ennél pontosabban és jobban nem is tudnánk kifejezni. Szép, Tehát most attól, erős. hogy te szenvedsz, attól még lehet nagyon Igen. nem igazad. Igen. És attól, hogy én nem szenvedek, hanem halálboldogan Sőt. élek, és iszom a Martinit, érted? Egy ilyen nyugágyban, egy, egy úszómedencés háznak attól a teraszán, lehet attól még lehet igazam. Erről Vissza. szól egyébként a Nagy ja, A ja, Nagy ja, ja. főhőse az az eszetlen nagy király és nem csak eszetlen nagy király, de közben igaza is van, és nem szenved és nem szenved, csak egyszerűen egy jó ember, milyen érdekes és milyen érdekes, hogy ilyen is van, tehát hogy nem csak a Krisztus lehet jó, akit keresztre feszítenek persze a végén ő is megszívja, tehát a történet, amit a Fitzgerald végül is kifejez, az az, hogy az ilyen ember végül azért így úgy de, de elszenvedi a, a, a világnak a megsemmisítését de, de minden esetre ez nem jár együtt, nem jár kézen fogva. Sőt, Simon Weil még tovább megy, azt hiszem ő írta, hogy akit a szenvedés nem megjavít, azt még gonoszabbá teszi. Vagy igen, rosszabbá igen, teszi. Igen, igen, Hú, ez igen, nagyon igen, analóg ezzel az ami nem öl meg az erősebbé teszel. hogy rögtön kettéhoztja hát a, keté, nyilván, a Puser társadalmat, Puser és rögtön a, Bár ő, ő, ő, ő minden Simon Weil nem, nem olvas. Nem, de... nem, nem, nem, nem, nem ami, ami, ami, ami nem öl meg, az egyáltalán nem feltétlenül tesz erősebbé. És egyébként, egyébként azt, is, azt is tudjuk, hogy a Simon Weil az egy keresztényszerző, ugyanakkor ez egy nagyon nem keresztény gondolat. Tehát az, hogy a, hogy a szegénység meg a nyomor az lelki nyomorúságba visz. Hát ez egy gyakori tapasztalat. Igen, igen, de nagyon nem keresztény gondolat. Hát nem nagyon nem az. Jó keresztényként így ezt nem megfigyelni? Nem, a kereszténység az azt állítja, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok a de az nem a lelki szegény, pont a szellemi szegény egyébként, de akik a spiritusban szegény, tehát igen, igen, de a megszomorítottak a nyomorultak, a, tudod, hogy ők üdvözülnek, hogy ők állnak közel az úrhoz. Egy van, Igen. mesternek van egy kiváló prédikációja, egyszer majd felolvasom, és akkor biztos, hogy a rádióműsornak is annyi lesz. Azt írja a hallgató, a PC a bármikor megsértődhetek rövidítése. Tökéletes! Tökéletes! Tökéletes! tökéletes, tökéletes üzenet. van! Az, az, az, az, az nekem egy nagyon-nagyon gyakori élmény volt a gyerekkorom során, hogy anyámmal ilyen infernális veszekedésben vagyunk. Igen. És az anyám így a fejemhez vágja, a legvé, legvégső ez volt a, a hidrogénbomba. Tehát, hogy ez volt az ilyen végső fegyver, hogy már csak az hiányzik, amikor már tényleg mindketten kivetköztünk magunkból, már csak az hiányzik, hogy megűsd az anyádat. Ez ilyenkor ilyen egyes százalon egy hogy Megüsd az anyádat, és erre így mondom, hogy így mamikám tudod, hogy sosem tennék ilyesmit, és akkor erre az a válasz, hogy. Még szép, hogy nem. Nagyon köszönöm. Na, de, de, de ez egy t... tipikus játszma. Ez ez egy, ez a, egy, amit most te elmondtál, ez ilyen tankönyvből kiollózott. Igen, igen. Hiszem, klasszikus játszma. ideáltipikus. Igen, igen, igen. Hogy, hogy, hogy egy, létrehozunk egy olyan diskurzust, amiben te megütöd az anyádat. Teszt tagadod, még igazad is van, nem ütöd meg az anyádat, de a diskurzus marad, amiben az anyád megütve vagy nem megütve van, te pedig ütsz vagy nem ütsz, Igen. és akkor ebben a helyzetben az anyád legyen mindjárt hálás neked, hogy te nem ütöd őt meg. Hát milyen, milyen nagyszerű gyerek vagy te, hogy nem ütöd Ez meg. Ez egyébként egyik tipikus női. Az én nagyapám, az tisztább ügy volt, ő ő funkcionálisan sértődött meg, hogy ne kelljen valami ígéretét betartani, valamit Ügyes. visszaadni, szóval és, akkor, és akkor olyankor megsértődött. Ide tartozik az utcai erőszaktevésnek az egyik ilyen pszichológiai fortéja, ugye megtámadsz valakit, hogy elvedd a pénzét, te vagy az utcai rabló, de úgy kezded a támadást, hogy de ismerős vagy, nem teverted meg az öcsémet? És uh -huh. innentől kezdve te mint áldozat nem ütsz, nem védekezel, mert azzal elismernéd figyelj, a műrődet, ami nem tudod, mivel kezdődnek a népírtás ideológiák? A népírtók magukat áldozat, történelmi áldozatnak. Történelmi áldozatnak. Hú, be, be, történelmi áldozatnak állítják be. Milyen érdekes, hogy a gender ugyanúgy történelmi áldozatnak állítja be a nőket, ahogyan a nemzeti szocializmus történelmi áldozatnak állította be az árja fajt, és ahogyan a, a marxizmus meg a bolsevizmust a történelem áldozatának állította be a proletariátus. Ezt már elmondtad a objektíven. És újra meg újra elmondom, addig amíg, ö, addig, amíg nem válik teljesen világosá mindenki számára, hogy ahogyan a... És kezdhetjük újra. <súlva> Az, ön... az önkényes mérvadóban a témánk, hogy megsértődni nem akkor kell, amikor okunk van rá, hanem amikor lehetőségünk az elmúlt egy órában úgy gondolom, hogy kifejeztük, hogy ezzel nem értünk egyet. Ú, írja nekünk Bukowski a Facebookon, szia! Bocs, csak azért írok, hogy megkérdezzem, haragszol le rám? Tegnap kitettem azt a vicces posztot, és nem is lájkoltad facebook Igen, az, ezek ilyen tipikus hasonló helyzetek, vagy ugye a, a bármilyen családi vacsora azt tanál ez a párbeszéd, hogy izlik a, a, a vacsora, mire a másik már megint veszekedni akarsz. <síns> <síns> <síns> Na, még egy, még egy halhatatlan mondást szeretnék. A irónia az az ország, ahol az irónok laknak. Én eddig ezt nem tudtam, ezt Puzsér barátom írta a mi nap, és egy nagyon vicces sztori <síns> hogy uh, Csunderlich Péternek mindegyik egy történész haveromnak a könyvére írtam egy cikket, és akkor ott fölmerült az, hogy a tanácsköztársaságban nagyon sok volt a zsidó származású. Na persze, erre rögtön jött a... Hát, oly, -oly. Igen, tehát tabu téma meg minden, de ugye én nem a jobboldali szempontból írtam, és akkor elkezdtem ott magyarázni a csávónak, hogy én ezt így gondoltam, meg ez csak egy szociológiai, meg lélektani, meg egy be... Rögtön begyanúsítottak téged azzal, hogy antiszemita vagy. Jó, egyébként finoman. Amúgy ma mutoltam. már másodszor, mert hát a kapcsolatban. Azok szóval nem teljes, zörög a harask, várja, a, nem az, az volt a komment, hogy azok teljes merszélességgel magyarok voltak, hogy lehet ezt leírni. jó internacionalisták voltak egyébként, de most ezt hagyjuk, és akkor elkezdtem magyarázni, és gondoltam, mi a akárminek magyarázok itt, öreg vagyok már ez unom baromira. Tö kitöröltem a komoly, hosszú ezümet, ko a kommentemet, és akkor beírtam, hogy teljesen igaza van, már az antiszemitizmus, hogy egyáltalán fölmerül a zsidó származás, és Csunderlig Péter, aki egyébként egy baloldali csávó könyve a pamflet. pamflet, elhatárolódom tőlem, mélységesen megbántam, hogy írtam róla, és Viszlán. egyetlen mentségemre szolgáljon, hogy pénzért tettem, mert pénzért bármit bárkinek. És akkor ezt szépen kitettem. Én meg, én meg a Facebookon kiajánlottam a FAM-nak a cikkét, ami a csunderniknek a könyvéről szól, és jeleztem, hogy ez egy rendkívül progresszív tartalom, kattintsák, olvassák, keressék. És akkor odakommentelte egy csaj, hogy de hát ő olvasta a famnak az oldalán, hogy a fam elhatárolódott a, a antiszemita pamflet szerzőjének, Csunderlik Péternek a könyvétől, meg ettől a munkától. Hát akkor most hogy is van -e ez? Kérdeztetek. És csak olyan a Puzsér, aki sose szokott kommentálni, nem bírta meg állni, és odaírta a csajnak irónia az az ország, amit az irónok laknak. Hát azt hittem ja. beszarok. Egy egyébként ödvés, borza, borzalmas Elképesztő. ez, hogy a kommentelők között Minden. ugye, ugye a kötelező <coughs> komment egy mondjuk 1500 olvasottságú, és attól felfele 250 ezer olvasottság cikkig, a kötelező kommentek első, ugye ezt tudjuk, akkor a tisztelt posztíró, cikkúíró, akármi, nyilván zsidó származású, vagy bérenc, vagy náci. Tehát ez is Majd kettő kommentelő között el kell hangozzon az a beszélgetés, hogy úgy látom, te nem tudod mi az irónia, és belinkeled az irónia definícióját. Ezek ilyen, ezek ilyen kötelező leiskolázások, kötelező leiskolázások sőt, leovodáltatások. De viszont figyelj, az viszont kétségtelen, hogy valahol a magyar társadalom nagy része tényleg nem tudja, hogy mi az irónia. Érted? Ezeket érti? Én írtam, a héten háromszor nem értettem iróniát már, érzem értelem. Írtam magam olyan de. cikket, ami szájbarágosan volt már irónikus, és szó szerint komolyan vették. Azt hittem, hogy főbe lövöm magam. Egy csehországi barátom írta, mm. hogy hát ez elképesztő. Most a, a... És várjatok, és e ezt csak azért mondtam, az irónia nem értése szerintem az elvont gondolkodásnak a hiánya. Mm -hmm. Nem tudja mi meg az, az, hogy nem, nem, Meg, meg tudod, az ideológiai megszállottságnak. De... A jele. A jele. Lehet. Lehet. Lehet. Lehet. Mert Tehát egy csomó vagy ember egy, vagy nem egy... ideológiai megszállott, nem, és nem. mégsem érti Tehát az az ideógiát. egyik, a szellemi, a szellemi deficit, a másik lelki deficit, ugye, hogy ki van szolgáltatva egy ideológiának, Igen. az mondjuk lelki, Igen. a másik, hogy egyszerre nem érti az abstrakciót, az szellemi. Igen, most vagy fajék az illető, vagy pedig egy dárdahegy ki kiélezve. Is Na, ki... milyen jó metaforát. <tos> Örüljünk neki, hogy legalább valószínűleg akkor jó a teste az illetőnek, nem? Akinek az egyik lába rövidebb, <tos> annak a másik hosszabb. <tos> szóval... É, amikor, amikor, amikor anyámmal kapcsolatban ö, ilyen élmény beszámolózom a nyilvánosságban, akkor az anyám utána mindig elmondja, hogy hát ilyenkor az, a, az emberek azt hiszik, hogy nem szereted a mamikádat, és akkor ilyenkor nekem bűntudatom lesz. Na most mondjátok meg, hogy ez is csak egy játszma? Egy, egy rákontrázás a játszmára? Hát miért nem ilyenban? azt kérdezi ilyenkor Szerinten... anyukát, hogy mi, miért az embereknek a szájában adja, hogy nem szereted? Miért nem azt De mondja, hogy jár... én, Robi, úgy érzem, hogy nem szeretsz? Nekem ami is nyilván van... nem igaz Hát mivel nekem is van idős édesanyám, én ismerem ezeknek az embereknek a gondolkodás módját, ezt, ezt a generációt, bár a Robi anyukája fiatalabb az nem de... fogunk hallani akkor? Abszolút, Jó, hát persze, hát én csak sztereotípjátra szeretek beszélni és gondolkodni, nem mit érteztem. igazi demagóg, de pénzért, mert a Nyilván. menységemre legyen szólva. Tehát, de figyeljetek, aggó... Azért aggódnak, hogy mit szólnak az emberek. Nagyon-nagyon fontos számukra, hogy mit szólnak az emberek. A veszekedések. Ne lássanak bele a veszekedésekbe. Ne lássanak bele a... Nem Ne legyen rossz hír, Tehát, Rossz vényt vet rátok. Ha nem szeretnétek anyukátokat rossz hírbe hozni, akkor küldjétek a VV Anya SMS-t a 06302010909 egy, egy csuki anyukánkat, hogy ne, ne legyen egy ország országzemélynek martaléka. De, teljesen jogos egyébként egy emeldíjas számot beolvasni ilyenkor, és pénzt keresni abból, hogy másoknak jogos bűntudatuk van a szüleikkel szemben, hiszen nem szeretik őket eléggé. Vagy hát, ha szeretnék, már jönnének az SMS-ek. De már van itt Eben egy másik. Ebben az esetben a 1788-ra küldjétek a hülye SMS-eket, ott legalább támogattok vele valakit. Édesanyátokat. Meg a tiéteket! A szándékos félreértésről beszélgetünk, és szándékos félreértéssel kapcsolatban eszembe jutott Emmanuel Macronnak, a friss francia köztársasági elnöknek az egészen aktuális historia tegnapi sztori, hogy ugye macron azt megvádolták, a francia sajtóban homoszexualitással. Megválasztás a... után vagy, vagy magyar, nem, amikor lehetett? a kampány közben, amikor lehet, és amikor szabad, lehet, és érdemes és is, is egy is, és illik. Majd igen. lesz is nem Minimum Jövőre valami. lesz. Igen, igen, igen, igen. Igen. Már tudom is, Tehát, hogy... Kell. Egyébként Emmanuel Macron, ő klasszikusan a, a francia bajnai Gordon. Politikáját, meg fizimiskáját, meg az egész, az egész figurát tekintve. Abszolút, tűpontos. Tehát Emmanuel Macronnal kapcsolatban felvetődött, hogy homoszexuális és a gyanú alapját azért számos... De hogy ez egy vád, érted, ez is ilyen világban politikai, él, amit, hát politikai vád, De Magyarországon ugyanez a politikai vád érte nem. a vonagábor. Tehát, hogy ez, ez nem kell messzire szociálunk. Emmanuel Macron-nal kapcsolatban ezt a vádat erősíteni látszik, hogy a felesége 20 évvel idősebb, mint ő. És ugye a sajtó ebből, e, e, ebből arra következtet, hogy egy 20 évvel idősebb nő nem értelemszerűen, értelemszerűen könnyebben akceptál egy ilyen deviány szokást, hogy mondjuk homoszexuális a férje és fiúkhoz jár, mint mondjuk egy ugyanolyan korú vagy fiatalabb vagy nő. Fiatalabb nő, De ez, nő volt a, ez volt a logika. Igen. És akkor Emmanuel Macron válaszként elkezdett nőgyűlölettel a tegnapi napon konkrétan nőgyűlölettel revolverezni, és előadta, hogy ez is csak egy nőgyűlölő társadalomban képzelhető el, hogyha egy nő húsz évvel idősebb, mint a férje, akkor akkor mindjárt, hát valami, nincs mindjárt valami nincs rendben, bezzek, ha egy férfi húsz évvel idősebb, mint a felesége, akkor az a legtermészetesebb dolog. És milyen gyalázatos képmutatás ez. Mind, Teljesen ha a t meg másokat nem cseszegettek volna ezzel, mint ja. fiatal csajokat, ott van például a, például a Berlusconi-val kapcsolatban volt egy pontosan ilyen, pontosan ilyen politikai vád, és Hol, hát ne, ott persze, ő volt az idősebb, persze. és tehát, hogy ez egyrészt nem igaz. Másrészt, hogy semmiféle mérték, nem létezik. Tehát rögtön, mi a, mi a vád? Nőgyűlölet! Nő ez Tehát nem érz... értékhiány, Robi, ez egy tudatosan kiszámított technika. Jelesül egy uralkodó ideológiának a keretébe helyezte a saját s... sérelmét. Saját sérelmét. Érted? És ezáltal áttematizálta. Pontosan, pontosan Tehát, hogy... ugyanaz, mint hogyha mit tudom én, te mondasz valamit, és akkor jön az, hogy te te náci vagy, zsidó ne, tehát, vagy. Tehát mondjuk, valaki azt mondja... Hogy egy náci hogy elkezdi, be, belehelyez egy keretbe. Nem, tehát azt mondták, hogy milyen szokatlan dolog, hogy 20 évvel idősebb a felesége. Ez sokkal szokatlanabb egyébként, mint hogy a férfi 20 évvel idősebb, és ebből ő rögtön egy nő nő gyűlöletet, gyűlöletet előad, egy nőgyűlöletet. De én ami most egy, a technikát majd világos hogy az egy, arról szól, egy világ, arról szól, világnézethez oda igazítani. valakinek vaj van a fején, ő abban a pillanatban keres, megkeresett csoportnak Vajrat egy neuro, neurologikus pontját, egy G-pontját, egy érzelmi G-pontját, és azt elkezdi ö, baszkurálni. És a, hogyha felkelti egy, egy közösségnek vagy egy csoportnak az érzékenységét, azzal felkelti annak a csoport ellenzékének az érzékenységét is, az egyik csoport elkezdi a védelmébe venni, a másik csoport elkezdi őt ö, fekáliával dobálni, uh -huh, és uh -huh. már is ö, az egész helyzetet, az egész, az egész ö, saját ö, kommunikációs problémáját átkonvertálta egy ideológiai konfliktussá. Tehát, hogy itt, itt Emmanuel Macronnak a házasságáról volt szó, és ő ezt áttematizálta er, rögtön egy nőgyűlöletté. Világos... Egy nőgyűlöleté, holott, hogyha bármi is van, esetleg mondjuk emögött lehet egy nőkkel szemben uralkodó... A Mondjuk mondhatta volna ezt, hogyha, hogyha, hogyha nem akarta volna szándékosan félreérteni. De hogy merül fel a nőgyűlölet egy komplett társadalommal kapcsolatban? Világos, hogy mi szoktunk beszélni férfi gyűlöletről. Meg revolverezünk ezzel a kifejezéssel. Csak hogy mi a férfi gyűlölet kifejezéssel? Egy szűk agresszív szektát illetünk. Ők a nőgyűlölet megnevezésével egy komplet civilizációt illetnek. A mai napon, az szerdai Megnéztünk napon, egy olasz filmet, igen. Filmet ajánlanánk ismét. Megnéztünk olaszul egy olasz filmet. Nincs is belőle bejátszunk, mert ezt a filmet olaszul éritek csak el magyar felirattal, és a címe az, hogy teljesen idegenek, A avagy konos Szkonosjúti, vagy valami hasonló, vagy Perfect Strangers. Ez egy tavalyi film, 2016-ból egy olasz film, egy kamaradráma, ami ami... A, te igen, az én, az, én, az én kedvenc filmes zsánerem, ami azt jelenti, hogy egyetlen térben játszódik a cselekmény. Ö, ö. Tulajdonképpen egy zárt szobában olyan, mintha színházi élményt kapnál. Tehát kvázi egy Akkor szín... miért nem szeretett Petra von Kant keserű könnyeit, faszbindertől az, az egyetlen szobában játszódik? É, szóval, hogy ez egy olasz film, és egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus, nagyon-nagyon-nagyon lineáris vonalvezetésű és cselekményű story. A történet nagyon rendkívül egyszerű, dramaturgiájú egy baráti társaság együtt vacsorázik. Három pár plusz egy szóló férfi. Összesen tehát heten. És az a hét barát, jó, nagyon közeli jó barát, akikről meg tudjuk, hogy heti rendszerességgel vacsoráznak együtt valamelyiküknek a lakásán. És többen a férfiak között gyerekkoruk óta ismerik Igen. egymást. Nagyon jó barátok. É éppen erre reflektál a filmnek a címe, miszerint teljesen idegenek. Uh -huh. Ők Ö, egy fura kísérletbe kezdenek, mert mindegyik azzal pózol a többinek, hogy ugyan már ő neki nincsenek titkai a többi előtt, ugyan már ő bármikor bármit megmutat vagy megoszt, stb. És akkor az enyiküknek az a felvetése... A házi asszony azt hiszem az, igen, hogy... hogy akinek később megtudjuk, hogy szintén nagyon szennyes titkai vannak, de itt mindenkinek. Minde természetesen igen. mindenkinek. Igen. Ha nem is nagyon szennyes, de titkai mindenkinek Rokkúnak, vannak. Rokkónak vannak a legkevésbé szennyes titkai a, a szereplők közül. Ő, a, ő, a ő az, aki ő egyedül az egyetlen. érkezik? Nem, ő nem. Ő, a férj. Neki titkai vannak, neki csak nem szennyes. Neki tiskok, csak annyi titka van, hogy mondom, egy terápiába jár, amiről nem tud a feleséget. Ez az összes titka. Miközben a felesége terapeuta, igen, miközben a feleséget, a peuta, minden esetre a feleség zsarn... egy zsarnoki, zsarnoki személyiség. Tehát a probléma, ami, abia, meg, vagy a helyzet, alaphelyzet. A rokonak van ugye egy lánya, és a lánya vele bizalmas, én ezt mélységesen hmm. meg tudom érteni, mint apa. Te is szeretnéd, hogyha ennyire bizalmas lenne a, a lányod veled, Majd, akár az anyjával való kapcsolatának rovására? Nem, azért nem. Na, az, azt mértem. azért nem. Ezt Tehát mi mértem. az alapfelvetés? Ülnek egy asztalnál, és azt a javaslatot teszi a házigazda felesége, hogy tudjátok mit, akkor ma a telefonunkra bármilyen hívás jön, kihangosítjuk, bármilyen csetüzenet jön, felolvassuk, bármilyen SMS-et e-mailen. E-mail, bármit. Igen. Tehát végre egy olyan kameradráma, ami reflektál, a modern tömegkommunikáció és információs társadalom technológiai kihívásaira, és arra az életre, amelyben folyamatosan online vagyunk, folyamatosan on vagyunk, folyamatosan telefonnal a kezünkben, folyamatosan egy információs hálóba bekötve éljük az életünket, és mégis idegenek vagyunk, sőt annál inkább idegenek vagyunk, a mellettünk lévő ember, a mellettünk az ágyban szuszogó nő a legidegenebb, róla tudunk a legkevesebbet, és azért tudunk róla a legkevesebbet, mert ő neki leginkább mi előlünk kell menekítenie az életét. Szóval, hogy ebben az alaphelyzetben játszódik a, a cselekmény, elkezdenek jönni az üzenetek. Először csak poénkodva, egyikük kompromitáló üzenetet küld a másikuknak, aztán haha az a egy, nagy egy féces, féces, Igen, ez féces. még rokkó volt. És aztán szépen lassan elkezdenek beérkezni a sötét szennyes titkokat leleplező üzenetek. Ahogy közeledik üzenetek. a késő este és az éjszaka, szépen jönnek az üzenetek. Jönnek az üzenetek, és mm -hmm. lassan kiderül, hogy ezek az emberek nem csak ott semmit nem tudnak egymásról, de valójában leg a legkevésbé sem ismerik, akceptálják, vagy fogadják el a másik életét. Uh -huh. ö, nagyon jó dramaturgiai húzás, ö, nem, nem is dramaturgiai, talán ilyen dráma húzás, hogy ö, ketten telefon cserélnek, mert úgyis egyforma telefonjuk van, az egyik kérésére, és uh, ugye itt azért érezzük, hogy itt valami egy valami meg lesz úszva. Na de utána mi fog történni. Hát azért ezzel egyszer csak hazugságot <gül> Nem lemugtok. tudom nem Hazugságot, hazugságot. De, de, de, de hogy ugye mind a kettő ráforag arra, hogy kicserélsz. Szerintem mindenki ráfogra. Egyébként <gül> voltak dolgok ebben a filmben, amelyet nem is vártam. Tudod, amikor így na tudtam, hogy ez lesz, és egy perccel később, ja, de ezt meg nem tudtam, tehát volt ilyen is. És van a, volt olyan is, ahol én nagyobb drámát ö, sejtettem bele, és azt megúsztuk lettek volna még ötleteim, hogy, hogy, hogy milyen fordulatokat láthatunk. Akkor viszont volna lehet, hogy ezen. Egyébként én is gondolkodtam, mert nekem is volt egy ilyen érzésem, de akkor meg lehet, e. hogy, uh -huh. hogy, hogy már, már elvitt a kevesebb több, tudod? Tehát, hogy ha. elvitte volna egy ilyen irreális irányba a filmet. Tehát mondjuk egy ilyen, ilyen, ilyen rémdrámá, lélektani rémdrámává. Ez pont így volt jó mértéktartó volt, mert így volt ihető. Mert ilyen a. Uh -huh középosztály. Tudod, ugye, nem csak az olasz középosztály, tudod, a pesti, budai középosztály, de túl Tudod, mit tartok egy nagyon jó ö, hozzáállásnak a, az a készítő részéről? Hogy itt ö, nem csak a hazugságot ö, porolja ki, nem csak az teszi felelősség. Ugye itt, itt, itt készült egy film arról, hogy na mi aztán nem mondunk egymásnak igazat, de témája többször is a filmnek az, hogy és mi van azzal, aki megnézi a párja telefonját. Tudod, hogy, hogy ennek a jelenségnek mindig a másik oldal, hogy na, vajon mi van? Bizalmatlan voltam, ezért csaltál meg, vagy megcsaltál. Látod, nem véletlenül voltam bizalmatlan. Én azt gondolom, hogy a, a diskurzus a rossz. Az a diskurzus, amelyikben meg kell néznem a másiknak a telefonját, mert ő neki titkolóznia kell előlem, mert én nem szeretem őt feltétel nélkül, hanem bizonyos feltételekkel szeretem őt. Ő pedig ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, vagy nem akarja teljesíteni, mert nem akarja a feltételeimet, mert az autonómiáját már csak az én feltételeim megsértésébe tudja menekíteni én előlem, az én zsarnokságom elől, ezért kell nekem az ő telefonját néznem. Mi van akkor, ha minden megvan engedve, és mivel minden megvan engedve, ezért aztán egyáltalán nincs mit kutatnom a másik telefonjában, mert bármikor megmutathat bármi hiszen hmm. nem számít de ez le... se igaz, beszéltünk az ilyen uh, nyílt jellegű kapcsolatokról uh -huh. ahol ugye arról van szó, hogy lehet de nem kötöm az orrára és bántom meg vele világos, de ha ő, ő belenéz megbántja magát vele de azt nem én tettem mm -hmm. érted, nem én voltam tapintatlan nem én voltam tiszteletlen igen. a másikkal szemben ha ő nézi meg, akkor az az ő hibája volt most, most ez. De, de most itt, miért nem? De itt érdekes, mert itt, itt ez a, a tett két dolog, a két bűn, a hazugság és a kutakodás, az, abból az egy, a mérleg egyik tálcaja kiürült, mert ugye nyitott, és, a másik, és már csak a másik bűn ö, létezik. Hogy néztél bele? De az is egy olyan bűn, amit nem a másikkal szemben követhetsz, magaddal. hanem magaddal hmm. szemben. Várjatok, várjatok, egyébként felveti ez a film azt a kérdést bennem. Két dolgot. Az egyik az, hogy kapcsolódik az előző témánkhoz, tehát az, a sérelmi politikához, a sérelmi játszmához, tehát hogy, hogy ha másik ellenem elkövetett valamit, és az kiderül az ő mobiliából, az számomra egy beváltható token, Mondasan. vagy voucher. Ez teljesen ugyanaz, amiről beszéltünk, a film ebbe a tívó, tehát bemutatja ezt a játszmát. A másik viszont, hogy, hogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a az őszinte kapcsolat mit jelent? Az őszinte kapcsolat azt jelenti-e, hogy elolvassuk -e egymás leveleit. Hát, hogy, hogy nem egy ha, ez az züveszse program igen, vagy, igen, a transzparencia, igen, amit pontosan, mondasz az őszinte. Az, az őszinte az egy trükkös a... szó, mert azt jelenti, hogy, hogy soha nem mondok hazugságot, de visszatarthatok Na, információk. Kíváncsi, és ez még az mindig az őszinte. Az őszinteség szerintem. és a transzparencia ekvivalensek -e egymásnak. Nem, szerintem három különböző szint van. Tehát van az, hogy el, azt mondom, ami igaz, és nem mondok el dolgokat, ez is őszinte. Aztán van az, hogy Egyesek elmondom, ezt ami igaz, és igazából mindent Elmondok, uh -huh, ez is egy uh -huh. szint, és a másik, hogy megnyitom, hogy nem én kommunikálom ki, hanem te be, betekinthetsz a könyvelésembe. Az az az, az, uh -huh. az a, ennek a, a négyzetre emelése. Puzsiérmester, neked mi erről a véleményed? Ez a, ez a betekintheteke a könyvelésébe. Én szerintem a jó diskurzus az az, ahol bárki betekinthet bármibe, de senkinek sem kell az orrát bele, bele nyomkodni, vagy igen, bele... Igen, igen, igen, igen, erre szoktad szakad... mondani, hogy olyan, olyan helyen igen. szeretnél élni, ahol hazudhatnál, de nem teszed. Aha, meg olyan igen. helyen szeretnék élni, ahol ö, lehetnék homoszexuális, és én speciál nem teszem, vagy olyan helyen szeretnék élni, ahol uszíthatnék, de speciál nem teszem, vagy olyan szeret, helyen szeretnék élni, ahol, ahol, uh, ahol, uh, élhet, ahol élhetek, olyasmivel, amivel mondjuk én személy, személy szerint nem akarok... Ö, a, a, tudod, mi az érdekes ebben a filmben? Hogy ami vígjátékban a vacakszáló, az drámában ez. A, tudod, van egy hazugság, egy kicsi hazugság, mm -hmm. és, és valaki eltövet egy kicsi hazugságot, és a kicsi hazugság az ilyen hatalmas és már hmm. fenntarthatatlan és ilyen lavina-szerű lavina, hazugságokat. Van a kis hógolyóból, a, a, igen, hógolyóból lavina, lavina lesz, lesz. És a hazugság eltemett téged. És a vacakszálónak minden egyes epizódja arról szól, hogy a beszél, akit a John Cleese játszik, az egy kis ártalmatlan hazugságot elkövet, általában a feleségével szemben, és ez a hazugság ez így a fejére nő és a nyakára hány, és egy hullám formájában átcsap a feje fölött, és már nem tudja összetartani a helyzetet, és már csak lohol a hazugság után, és próbálja újabb és újabb hazugságokkal fenntartani az eredeti hazugságot, de a hazugság lavinába adúzzad. Na most itt pontosan ez történik. Pepe és Kozimo két hősünk, uh -huh. telefont cserélnek, mert Kozimón, mert ö, fog kapni egy olyan üzenetet, nem is, Pepe, valójában nem, valójában igen, valójában nem, Pepe is Lele, én már emlékszem, már jól emlékszem, Pepe is Lele, ők, ők cserélnek telefont, mert a Lele fog kapni egy olyan, egy olyan üzenetet, amit nem tud vállalni a feleség előtt, majd Pepe vállalja helyette. Telefoncserélnés. Csak hogy, helyette. Csak, csak, hogy, hogy? Nem, csak, nem csak Lele kap üzenetet, hanem Pepe is kap üzenetet, ami Lele telefonjára érkezik, amit Lele felesége a Lele, nek jött üzenetnek ként értelmez, és ez sokkal kompromitálóbb, mint az, amit a Pepe kapott volna, vagy amit a Pepe kapott. Igen, és tudod, hogy nézed, és mikor fog elhangozni, na jó, vissza. Tehát, á, ez nem is nekem jött. Majd ja, ja, ja, ja. Ezt várod, és... De mink, már nem lehet. De már, már, nem érdekes, hogy a Pepe, az, vagy bocsánat, a Lele, az, az a nős. Igen. A Lele két órán keresztül mégis belemegy, mintha ő lenne, a, tehát azonosul a, a, a másiknak, a, a, a, a, a, a másik telefonján, telefonján, akkor már nem tehet más a mert, másik a a Pepe, mert a Pepe olyan mértékben kompromitálódna ebben a helyzetben, hogy egyáltalán telefon cseréltek, nem csak azzal, hogy telefon cseréltek, De hanem azzal, az, az, hogy kiderült leléről az Pepe szállna is, ezt már nem tudja. Ezt már nem lehet követni már minden nem... esetre, amiről éppen beszélgetünk az a teljesen idegenek című olasz film és ennek az ajánlásával fogjuk folytatni is. Amiről beszélgetünk, az továbbra is a teljesen idegenek című olasz televíziófilm. Így van, film. kedves hát hallgatok. Mozifilm. Állati nehéz róla beszélgetni. Egyébként ezért is szentelünk neki csak ennyi időt, mert, mert, mert olyan, olyan jó kis uh, csalvaros. Uh, igen, be. állandóan uh, spoilerzésbe csúszna de hát miért kéne beszélnünk feltétlenül a cselekményről? Ugye az alapfelvetés, ami egy zseniális, és jól ki is van dolgozva. Én rettentő sokszor érzem magamat nagyon rosszul amiatt, hogy mondjuk van egy ilyen Philip dik féle egy... ötlet, Aha. és csinálnak belőle egy halálos filmet, Ö, időnként jó filmet sikerült, de az ötlet mindig százszor jobb marad, mint a kidolgozás. Itt pedig az alapötlet ugye az, hogy ugyan olvassuk föl a bejövő üzeneteket, hangosítsuk ki a hívásokat a vacsora során, és, és meglátjuk, mi jön ki belőle, és jól ki is van dolgozva. Tehát pontosan annyi bört húztak le róla, a hogy azt a kutyának mondani, is maradjon. Mert ha csak annyit mondasz róla, hogy hát persze, hogy nézd, mindenkinek vannak szennyesei, titkai, de ez mekkora közhely érted? Uh -huh. Mekkora közhely, ezt így elmondani? Hát világos egy film arról szól, hogyha már jönnek az üzeneteket, hát persze mindenkinek. <sínt> Figyelj, nézőszopató a... filmet kellene egyszer csinálni, <sínt> hogy na, üzen és semmi nem történik, mindenki ticzt, egy az de Mindenki, mindenki, izé, mindenki transzparens a végtelenségig. <síns> csak, csak, Megcsinálnám ennek az ellentét de nem az, De nem az, de nem az, Jézus az... a... Jézus <síns> és Gandhi kihangosítják az összes sms esem, meg minden... <síns> szóval nem, nem, De nem, itt igazából nem, nem az a lényeg, hogy persze mindannyian hazudunk, tele vagyunk kistílű kis ajadék hazugságokkal. Ez csak az alaphelyzet. Valójában az érdekes az az, hogy mik ezek a hazugságok, ki azudik, mit, kinek, ki tavad be ebbe, uh -huh. mert mindig vannak cinkosok is, uh -huh. tehát kiderül, hogy a felesége nem tudott róla, de a barátnő tudott az róla, meg tudott tehát, róla. Hogy, hogy mindig van, tehát hogy itt a körülmények tehát itt a hogyan az érdekes nem ami kiderül, ami valójában a következtetés az végtelenül banális és közhelyes de, a, de az, hogy hogyan és hogy miként és hogy a, hogyan belelátsz ezeknek az embereknek az életébe és amikor azt hiszed, hogy itt történt, hogy itt na itt és most történt valami visszafordíthatatlan, valami jóvá tehetetlen, ezt is feloldja végül a rendező. Na de milyen cinizmussal? Én, én három zseniális húzást írtam föl, vagy jegyeztem föl magamnak a filmen kapcsolatban, az egyikkel kitértem, hogy, hogy nem csak a hazugságot, hanem a másik telefonjának a nézegetését is témaként használja, tehát nem, iga, nem egy ilyen hipokrita állásponta könnyen védhető, jaj, na-na, ne hazudjatok gyerekek, a drogok rosszak tudod, nem ez, a, nem ez az osztályfőnök mentalitás, a másik, hogy van egy, egy beszélgetés, ahol, ahol egy apa a lányával szövetkezik a felesége kárára hogy a Robi, az, vagy tudod, az ő számlájára picit, ami egy egy baromi érdekes dolog, egy nagyon érzékeny beszélgetés egy apa és a lánya között és ugyanabban a beszélgetésben kicsit megtörténik az anya elárulása is és ez, valami, ez valamilyen nagyon erős dinamikai De a filmben úgy van megcsinálva, hogy valahol a, a, hogy az apa mégis tisztán marad Migen, igen, igen, őt végint beszél, még egyedül, tisztán tartja. Egy egyedül rokkó az, aki a lányos apa egyedül fölhívnám mm -hmm. mindenki figyelmét a lányos apa erkölcsileg a tiszta figura. Vágjátok! Ért, értjük, ért, itt, van itt van itt közöttünk egy lányos apa, én úgy érzem. A harmadik dolog pedig, hogy olyan titkot is tart a, a forgatókönyvíró, író a számunkra, ami nem a mobil térben történik meg. Tehát, hogy van, ad még hozzá egy picit, ami nem telefonon keresztül jön. És az, az annyira, annyira jó, tudod, hogy nem az van, hogy na akkor mi legyen? Akkor legyen 11 titok, ami kiderül, az egyik az ő megsértő, tudod, Igen, hanem, Igen, hanem, Igen, hanem Igen, hogy Igen, olyan Igen. valószínűvé teszi azt, hogy nem csak a felvetéssel játszunk. Okay. Hanem, a, hanem, a, hanem valóságosak próbálunk lenni. Egyébként itt jegyezném meg, hogy ö, ö, talán beszélünk majd róla később, de van a Coherence című film, szintén csak angolul, megint csak nem tudod magyarul megnézni, ö, egy 8 fős asztaltársaság ül le egymással, és a cselekmény nagyjából az, hogy elmegy az áram, ö, és 50 méterre egyetlen házban ég még hozzájuk hasonlóan a villany, talán csak nekik van agregátoruk, úgyhogy ketten vagy hárman átmennek megnézni, megkérdezni, hogy mizú, benéznek az ablakon, és bizony ugyanaz a nyolcfős társaság ül ott annál az Saját maguk. többszörösen hátborzongató szórakoztató film, annak, aki egy kicsit az ilyen fizika és sci -fi, ö, tematikától nem riad vissza. Aki, lélek... me, aki meg visszariad, az lé lé lélek, Lélektani dráma keverve a, az ilyen kvantummechanika lett science fiction Igen, igen. E, ad neki figyeljetek, egy azt akarom még gyorsan tőletek megérezni, hogy annak, hogy holt fogyatkozást néz a társaság, az apropó, az, a, annak van-e valami szimbolikus jelentőség a fél. Nem az időmúlását fejezi ki ezzel. <kül> tehát, hogy azt, amikor legközelebb a teli nézik, mert hogy a fogyóholdat nézik, meg a uh -huh. teljes fogyatkozást nézik azon az estén, amikor a következő estén, tehát az, amikor úrunk az időben, azt, azzal fejezi ki a rendező, hogy teli hold van az égen. És innen tudott, hogy nem ugyanazon az estén játszódik. Mert én nem ezt nem az az... vettem észre, sem. nem vettem én észre, sem. és tök úgy vettem, mondom is a Puzinak, hogy hát ez borzalmas ez a, ez a vége. Most nem akarom elmondani a véget, én azt hittem, hogy a vége még azon az estén játszódik. És akkor mondja nekem a Robi, hogy nem, nem, nem azon az estén, a hold mutatja, hogy nem azon az estén. Erre Hanem egy másik vacsorának a vége. Igen, pontosan, az egy másik hold. Vagyis hát ugyanaz a hold, de értjük, hogy egy másik holdról van szó. Azt írja a ha a visszatartott információ olyan dologra vonatkozik, amit a partner evidensnek vesz, akkor a hallgatás is hazugság. Igen, ez így van. Ez pontosan. Értjük az erkölcsöt. Mhm. Továbbá azt írja a hallgató, hogy Iron Man is irónia lakója. Igen. jó. És mindenki a vasaspálya lerátóján. Nagyon jó. Uh -huh. És Nagyon jó. jó. És akkor a Black Szabad szám is. Hát Ez világos. Na! Ö, még Macronra így, így a műsor visszaszerettem volna térni, ugye azt mondtam, hogy csak nem tudtam kifejteni, hogy, hogy ugye ő egy uralkodó világszemlélethez utalta a saját egyéni problémáját, és ez által Ö, söpri le a, a, a jó népet, ugye, az őt buzizókat és egyebeket, ugye, hogy nő ellenesség. Nos, hát nekem az jutott eszembe, hogy kedves Macron, hogyha ennyire feminista vagy, akkor miért indultál Marie Le szemben? Én, mint hithű feminista, Marie Le szavaznék végre először végre egy női köztársasági elnöke lenne Francországnak. Hogy van pofája három férfinek ki, igen, kiszorítani egy nőt, Igen, hogy van pofája ennek a három férfinek egy nővel szemben elindulni, és utána még megjátszani a feministát. Na most ilyen feministákból, akik nőket fosztanak meg a jogos köztársasági elnöki pozíciótól Fontosan. az Elisé palotában na az ilyenekből nem kérünk. Meg különben is, hát pénisze van, hát milyen alapon feministák táskodik. A péniszével. Ha nem veszi észre, nem néz tükörbe ilyenkor, mm -hmm. hogy ő maga is a patriarchátusnak az egyik oszlopa. De ha viszont homoszexuál, homoszexuális tényleg, akkor meg hát... De akkor miért tagadja? Ahelyett, hogy észrevenné, hogy ez. Miért, miért tagadja? Miért tagadja? Énnek nem, miért tagadja? a merdő társadalmilag ezek szerint nő, de férfinak adja ki magát, hogy az elnyomóknak a köntösébe bújva elnyomjon. Ebben az esetben a másik oldal ügynöke... Nem? Ami, amikor tűnik. farkasnak öltözve Báránytól pedig a bárányok voltak azok, akik megölték És a bárányok. És szó szerint farkasnak költözik. Hát ez volt az önkényes mérvadó már Farkas Attila Mártonnal, Horváth Oszkárral, Puzsér Roberttel. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok.